goretza dela da eta gaik, nahiko genuke ala izatea denakontzat, ez? Guretzat egun garrantzitsua izaten da zertik e, da posibilitatea kanpora gure liburuak eta bueno, ba, jendeak ba ikustela kultura eta literatura ba denaren eskuz dagola eta urtero urtero joaten gera karpara han daukagu gure ba, liburuak. Hombre Nabaritzu da baita ere, krizian ikusten dut sektore guztitara iritsi dela eta guretzat ere, ba, hor dago. Eta, bueno, beste urtean bezala, eguneko amarra deskontua esango dute liburu guztiak.